once again och vi är på plats Du eller låter hur? lite sjuk Jag är jättesjuk Alltså jag är can't andas Låter inte som jag själv sjuk mm. Det är så ironiskt när man blir det i juli tycker jag Ja eller hur jag ja. Till att det blir Och det är värsta att jag åker utomlands på Och kommer alltså spendera eh, Min semester sjuk Du är inne säkert blir bli frisk mm. Men vi, vi måste prata om elefanten i rummet ja. Och det är att vi sitter inte här själva Nej, Nej. det gör vi verkligen inte Nej. Säg hej! Hej! En man i en rummet! Man. Äntligen! <laughs> Äntligen! Gud, Exakt. jag så här. Hej! <laughs> du blev jätte... Oh, hej, vad kul att vara här! Yay! Yes. Det är så kul att du är här! Vad roligt! Äntligen! Jag har ja. tjatat lite! Du, ha, det, jag har tjatat! Ja, jo, fast li, alltså, ja det har han faktiskt! Ja, det har han faktiskt! Han har, han har sagt, när får jag vara i podden? det är ju Mr. Danny Salcedo! Yes! Ser yes. vi det rätt? Det är inte jättesvårt egentligen. Nej, men, men det är precis som du säger. Mm. Hannas pappa brukar säga ciao chido, ch <laughs> Ja, Danny ciao cedo. Jag har hört allt menings. <laughs> <it's> Zuko, Sudduko, <laughs> uh, suicidal. Sudduko. Ja. Det var kul. Cool. Eller Danny. Men, Zuko men för vi säger, ju, jag säger Danny, alltså Danny. Ja, Exakt. Som ja. ett tjejnamn. Som ett kina. Nej, men jag tänker med i, liksom. Ja. Men du men står ju nu. Det är så, så, så i, i uttalas i. Precis. Men ganska många säger väl Danny. Ja. Vad säger ni? Säger ni Danny? Nej. Mr. D. Mm. Mr. D. Jag säger det inte så ofta. Men jag kanske börjar säga det nu. Danny. <laughs> exactly. oh. Danny, Danny, Danny, Danny, Danny. Men liksom, den andra elefanten i rummen som verkligen inte är en elefant är ju så här att you're here for a reason, man. Och det är ju för att du, du har ju en ingång i den här familjen. Yes. I, och familjen, vi får kalla oss en del av Desandén-familjen. Mm. Mm. Ni är ingifta, vi... Är ingifta. Vi, vi, vi, vi är båda är ingifta. Också. Jag, Hanna och Danny är då ingifta i den här Crazy family. Mm. Utroligt crazy. Ja, mm. eller hur? Ska vi dela med oss av våra värsta minnen? <laughs> ja, kör. Någon podd. Jag Nej. Så den hade, jag vet inte om den i sitt or original uh, ursprung är så crazy. Tycker ni det? Alltså det är ju bara att vi har så mycket tillskott som gör en till vad den är, känner jag lite. Jag tycker att om man tar bort alla <laughs> vänner så är den jävligt crazy <laughs> bara som den är. Så <laughs> <Du> tycker det? <laughs> ja, då, visst. Helt. Den är helt bäng och jag älskar det Det är helt fantastiskt att få ta del av det Eftersom Jag har inte haft en sån Jag har en jättekäftsläck <laughs> eh, Inte som är umgås med, ni är ju kul uh. ja, men Jag älskar att vara med min familj Och det är uh. ännu roligare När liksom, det är så många roliga människor Som kommer tillkommer Typ er uh. För Danny har ju tillkommit Dan och Molly, you're a couple yes. Och um, det är faktiskt jättekul Att du är här och vill vara med Och vi har konstaterat att det är kul av flera anledningar. Inte bara för att du är en offentlig person. Mm. Och är så här, <laughs> det, är, det är en anledning nummer ett till att det du är, är. Ja, är. Ja, men då är det kul för andra att också höra. Danny, mm. what's your point of view? Mm. Men också, du är ju en kille, liksom, är kille. Och även om att vi i tiden där det är inte är så mycket manligt och kvinnligt. Liksom, så är du ju det. Det är väldigt manligt och kvinnligt, trots att folk... Ja, men mm. det är ju så. Och våran podd om något, även om du har lyssnat på mycket. hur mycket... Jag, jag bara så här, önskar att jag kan typ rycka in i era samtal. Bara, nej! Mm, Bra, Danny, för det är därför, sista punkten också, för du är äldre. Aa. Och Aa. lite mer erfaren jag är lite äldre. på många plan. Aa. Och det vore så kul att få din uh, side of the story på Aa. lite av det som vi brukar men jag får prata liksom stå om. till svars för alla idioter ni har träffat nu. Det är <här> ah, <här> <lite, här> nu vi kommer lite, sätta dig ja, exakt. Varför gör podkan. ni så här? Ja, ursäkta, nu får du förklara Nej, men Jag svarar gärna på det som jag kan Och um, jag förstår var ni är Någonstans i livet Och jag har lyssnat lite grann Så jag förstår också var ni är i livet <här> uh, Och vi kommer ordna det <här> <Okay>. Vi löser <här> era Daddy issues ja, och, <här> <här> och, mm. Du, du men, vet redan vad du ska Insecurities och killjakter Och allt möjligt ja, herregud. Men vilken ände ska vi börja? Vad tycker ni? Vad är mest centralt i vår podd? Men för, ne, vi har ju haft en tidigare gäst Och det var också en Det kommer bara fortsätta komma medlemmar i familjen som del Ja, det var ju, ja, det var ju i, i kära eh, Och då, då hade vi några så här standardfrågor Som jag helt har glömt bort nu Men det mm, var, det var, var typ, typ så här Vad tycker du om måndagar? Men jag, sk jag skiter i den frågan jag fast, fast jag känner ändå att det är väldigt väsentligt Att så här, eh, Vår podd handlar ju väldigt mycket om ångest mm, Jag har mm. Förstått, mm. förstått Du har förstått det, det. Vi är tre ångestmål Är ni det fortfarande? Om jag får fråga en fråga så här, sen ni startade podden, för det här har ju varit lite, lite som av en terapi för er. Mm. Hur lång tid har det gått nu sen ni drog igång? Är det, ska man säga ett år? Uh, I november är det ett år. Vad är det nu? Nu är det juli. Ja, uh, det... uh, men alltså, nära på. Mm. Uh, men Känner ni att ni har ni fått bubbla av er av era tankar? Känns det bättre? Är det lika ångestladdat? Ja, alltså det är väl kanske här det är så roligt att du är med och med tanke på din ålder och allt du varit med om och att det vore kul att höra um, Har du ångest? För, så här, för att svara på din fråga Det känns som att det är ett lost case Det kommer alltid vara ganska jobbigt att leva på många sätt mm. Mm. Och du kanske också tycker att det på många sätt kan vara jobbigt att leva eller. Även fast, liksom, Eller? Nej Okej, okej Jag tycker verkligen att du, det är helt underbart att leva Det är Helt så. fantastiskt att leva. Danny du kan gå. Men, Nej, kan men, det, gå. men det är därför det är så viktigt att jag är här. <laughs> för att jag jag, jag måste, kommer behöva trycka på några keypoints. Där ni kommer bara så här. Ah. Och det kommer, ni kommer säkert tycka att det låter klyschigt. Men klyschor är ju klyschor av en anledning mm. för att de stämmer. Eh, så jag förstår ju att det har varit mycket ångest hos er. Mm. Eh, och det behöver inte vara. Jag förstår ju egentligen inte varför för det är ni som skapar er en egen ångest. Så är det, fy på er Ni sätter jag, känner, här bara så här. jag känner att det blev tvärtom nu är sitter här och, och liksom sätter oss lite mot, mot, mot väggen ja, ja. Sätter det på pottarna Ja verkligen um. ja, men Därför är det så bra att du är här och jag känner så här um, om, om vi ska börja en någon ände så är det den bästa änden att så här, få ditt perspektiv på vad hela den här podden är vilket mm. är, hur hanterar man de saker som får en må dåligt uh, och du verkar hantera det på ett bra sätt Men mm. alltså då, jag känner så här, Den första frågan är ju då Hur såg du ut när du var i vår ålder ja. Var um. du på samma plats som vi är Eller har du alltid varit så här happy-clappy Älskar livet Nej alltså Jag tror att jag framstår som en happy-clappy-kille Men mm. jag är ju inte så jävla happy-clappy Men jag håller en positiv låga Uppe och jag ser till att göra den Det finns, finns en gammal såhär indian Saying. saying där den här gamla indianen berättar för den här unga lilla pojken att i varje man så lever, i varje kvinna också så lever två vargar en är ångest en är hat och liksom depressioner och sorg och bara smärta den andra är lycka det är positiv energi det är kärlek och ljus den är upp till dig vilken varg du matar Och någonstans så stämmer ju det om du fokuserar på åh oh, herregud hur kommer folk se mig idag? Åh oh, herregud oh, det här kommer inte gå vägen, idag är en dålig dag och shit, shit, shit. Och går ut med den attityden så har du skapat din verklighet och det kommer bli så. Och så kommer du hem och fan jag visste att det skulle bli så det blev så, precis som jag sa. Och så har du bara skapat en spiral som kommer fortsätta tills du bryter den. Och det är där man måste bryta den själv. Man måste inse... Att bara idag tänker jag ha en bra dag. Det kommer komma någon och säga: Fan, det blev inte en bra dag. Men jag kan, vända den. jag kan fortfarande vända den. Jag kan fortfarande vända den. Hela tiden. Det är en match, det är så här Hela tiden. Bara Men man kan säga att du är en förespråkare av positivt tänkande. Oh ja. mm. Och jag tror. Jag, jag trodde som liten att mitt kall var att eh, eh, sprida glädje. Jag ville bli clown när jag var liten. Och det är väl någonting som jag typ är idag. Jag är ju en underhållare. Jag är ycklare, liksom. För hundra år sedan så hade de kallat mig för hovnar. Idag är jag artist liksom. Eh, men länge så trodde jag att mitt mål, mitt kall i livet är att underhålla människor. Och sprida positiv energi. Absolut. Men jag tröttnade på det. Det var liksom så här, är det här det jag ska göra? Någon går ni jag var så 24-25, jag bara, fan, det här... Var ska jag få min låg ifrån? och Om jag ger hela tiden, vad ska jag få någonstans? Gick in i vägen, mådde Och blev ja, sjukt liksom. Mycket sabbers eller pajar för mig. Och jag, gick, jag, jag, jag mötte mina första, vad ska man säga, motgångar. Um, och de är jag så himla tacksam för. Jag är så jävla glad att jag fick gå in i vägen. Jag är så tacksam att jag har fått... Uh, känna på hur smärta känns, hur sorg och, och verkligen förlust känns. På personligt plan, känslomässigt och även så här, bara här materialistiskt. Um, för att det finns verkligen ingen förlust i livet. Egentligen. Det finns bara vinster. Du vinner erfarenheter. Och du måste, du måste lära dig att se det på det sättet. Om någon kommer nu och berättar något hemskt för dig så bara, det kommer göra ont just nu för stunden och kanske en liten tid framöver, men när den smärtan har lagt sig, då väljer du om du vill lägga den erfarenhetsbollen liksom i den mörka lådan eller i liksom den ljusa lådan och bara, shit nu har jag lärt mig det här, det här jag har jag fått ta del av och nästa gång någonting som det här händer så kommer jag liksom, ja, kunna använda den erfarenheten eller så vet jag redan långt innan, det här kommer, jag kommer undvika det här och sådär ehm um, Jag försöker alltid vara positiv, absolut. Det är svårt, men det är ett val man måste göra. Och sen vissa människor har bestämt sig att jag föddes bitter. Jag är en bitter människa. Jag vet att ni, ingen av er tre är bittra, men jag tror att ni tjejer som, som ser väldigt mycket på er själva utifrån andra. Mm. Om, ni, om ni ska på fest ikväll, säger vi. I kväll ska ni på en sån jävla fest. Och då, då har ångest ångesten börjat. För herregud, vad ska ni ha på er? Och herregud, hur ska håret vara? Och herregud, den här t-shirten hann jag igår. Kan jag ha den igen? Gå bara. Och ha på dig samma t-shirt. Skit i det. För det spelar ingen roll vad du har på dig. Måste, styrkan måste komma allt inifrån. Jag har kjol på mig idag. Ni kan tänka er hur många som har kollat på mig. Varför har du kjol på dig? Vad i helvete? Är du bög? Vad konstigt. Men varenda fråga som kommer från dem som inte ställs. Men jag ser att de ställer den i huvudet. Det finns det inget vettigt svar på? För allt är inne hos det är, det, är bara, det är bara deras huvud. Hur allt är fel. Om jag skulle sätta mig ner på en, med en person. Och säga okej. Okay, berätta för mig. Vad, vad är det som är konstigt med jag har kjol på mig? Ja det är tjejer som har det. Är, det. är det det som är konstigt? Att det är ett tjejplagg. När vi kom in inom situationstecken. Till jorden. Eh, fanns det killkläder och tjejkläder? Är det här mer anpassat för, för tjejer än för killar? Nej. Nej. Nej. Det är det ju inte. Det är ingen skillnad på ett par shorts och en kjol. Förutom att det är liksom lite tyg mellan benen. N jag älskar kjol för det här så jävla snyggt. <laughs> det är helt fantastiskt. Jag känner mig lite här. Vad fan har ingen berättat för det, här, det här tidigare för? Eh, jag, jag försöker oftast provocera fram också en, en reaktion hos människor. För att jag vill skapa. Jag vill skapa. Jag vill skapa någonting. Jag vill att någon ska bryta sitt mönster. Varför har alla Gina TK types på sig? Varför har alla converse på sig? Varför har alla den frillan? Varför? Varför? Varför? Och så försöker på bryta lite Inte så här jättemycket för annars skulle jag gå naken liksom. Men, men lite grann. Eh, så det, det är mitt lilla så här strö tåg som jag är på. Jag försöker röra om i grytor hela tiden. Eh, och då blir det så synd när, när människor, och tre fantastiska människor som ni ska ha ångest för saker som egentligen bara finns inne i era tre individuella huvuden. Alltså det är, alla flickor eller också pojkar, går inte att ha så mycket skräck och rädsla inför någonting som inte finns. Mm. Jag tror att alltså, allt du säger Alltså det på något sätt berör väldigt mycket det vi har pratat om. Att så här, I slutet av dagen så vet vi att så här, vi har makten. Mm. Och det är väl lite det du säger också. Så här att Jag kan välja hur jag ska må. Och det har väl vi också insett. Att så här, när vi pratar om det här och bestämmer oss. att okay, Nu gör vi så här, vi tänker annorlunda. Alltså det finns alltid... Du är alltid bossen. Alltså alltid. Mm. Men alltså jag tycker att... Um, alltså jag vill verkligen, verkligen prata mer med dig om just... Det som berör oss så himla mycket. Mm. Just det här med um, vad man tycker om sig själv. Mm. För att alltså, vi är fan inte där. Alltså, menar du självförtroende, självkänsla, ja, Jag självkänslan om för bild av jag, sig själv. Jag pratar väl om allt det som den här podden har handlat om egentligen. Mm. Att så här, vad man tycker om sig själv, va, vad man på riktigt tycker om sig själv, och mm. tycker man om den om jag frågar er rakt av. Tycker du om dig själv? Ja. Mm. Aliki, tycker du om dig själv? Jag måste svara ja på den. Eh, för att, måste nej, nej, nej, det? men nu låter det som att, för att jag måste. Mm. Utan för att det är sant. För att du gör det. Ja. Och Frida, tycker du om dig själv? Ja, ja. Mm. Mm. Skulle ni egentligen bara vilja tycka om er mer? Eller? Vet du, Dan, är det så kul för att jag tror att vi alla tre, om vi var ensamma på jorden, eh, skulle tycka att vi var jävligt bra liksom, mm. men det är ju när vi hamnar i situationer i vardagliga livet och med andra som man börjar liksom um, rucka på, på den där bilden, så man egentligen vet att någonstans inne hos mig så vet jag att jag är bra liksom, mm. uh, men, um... ja, men Frida, du brukar säga så här: jag vet ju att jag är bra men jag är bara så rädd att ingen annan ser det mm. och jag är så rädd att ingen annan fattar vad jag tänker eller hur jag är mm. Och så här... Men det är nog där problemet ligger i att Någonstans så har vi en vilja Om att alla andra ska förstå Vem man är mm. Och det är väl det Jag tror att jag har lärt mig att skita i mm. För att också med tanke på Inte att... riktigt fullt ut Nej. Jag önskar att det verkligen sk skete För jag kommer ihåg när jag, när jag drog på mig kjolen i morse Så var det så här. Orkar jag där. Jag kände jag nästan så här, Fan det här är din uppgift Dra på dig en kjol för ett Du tycker om det Två Det är kul. Mm. Det, ja. Folk kommer tänka och, och se. Och det kommer säkert surras lite grann någonstans om det. Eh, och skapa opinion. För det är precis det jag vill göra. Det är inget fel med att två killar håller handen. Det är inget fel med att jag har kjol på mig. Jag, jag, jag går inte runt och ser ut som en kvinna. För hade jag gjort det, då hade jag varit transvestit. Eller ja, jag vet inte vad det heter. Mm. Någonting. Som vill klä sig som en kvinna. Men det handlar inte om det. Utan jag trivs bara med att ha... Fläktande i mitt ja, du, Det är helt alltså, naturligt. Alla vi tre också det. Liksom. Och jag tycker det är jävligt snyggt. De hade ju koll de här grekerna. romarna. gick mycket runt i serker och kjolar. Och var fett sexiga. Mm. Varför slutar vi med det plötsligt? Förlåt, luktar de? Det kommer en liten tass. Under bara... handas <skrattas> näsa. Dannis fot. Det, är Nej, men alltså det som jag blir lite avundsjuk på. Eller som jag har en bild av. att så här, När jag närmar mig din gamla ålder. Mm. <laughs> exactly. Det kommer bara bli bättre och bättre. <laughs> det men, bättre att, men, det, men det är jobbigt att också känna att så här, jag önskar att jag var tio år äldre. För att, jag, för att mm. du är väldigt... Man, man hör ju bara att du är lugn och alltså, la, har landat i dig själv och, och i en så här, mognad och en medvetenhet. Och jag tror att... Men det alltså, tog allt många år. Du... Alltså, jag, jag, jag, jag skulle nog vilja påstå att jag... Jag har inte varit så ångestfylld som ni, kanske. Men... Jag har fortfarande gått runt och varit väldigt, jag har varit väldigt brydd om vad andra människor ska tycka och tänka. Jag kastades in i det här medielivet som 20-åring och var inte alls förberedd på att alla skulle ha en åsikt och tycka och tänka någonting. Och jag försökte så länge plisa alla runt omkring mig för att det är någonting som vi har lärt oss i uppfostran. Att vara snäll och att lyda och att vara trevlig och att vara människor till lags. I alla fall jag. Um, och det är där jag det har kostat mig bara det har bara stympat mig för att jag har gått med på alla hur ofta säger du nej till människor? nej äh, men jag vill inte kan du hjälpa till? nej äh, jag vill inte du hittar på en ursäkt istället varför inte ärlig bara vet du vad jag kommer över bakar bröd jag hjälper dig med det men jag, jag hatar att flytta jag, du får ringa vilken kompis du vill men jag är din sämsta kompis när jag kommer till flytta ja, jag är ärlig du kommer känna så jävla mycket bättre med att Var ärlig och eh, inte försöka pisa människor i alla lägen. Det låter kanske konstigt. Det strider mot det man har lärt sig. Men lyssna först på dig själv. Alltid. Gå till dig själv. Jag har ju börjat på äldre dag meditera. Och det gör jag varje dag. Och det grundar mig i något jävulskt. Alltså det... Det låter så flummigt med meditation. Men egentligen är det alla... Någonstans i alla religioner som finns idag så finns det inslag av meditation. Jesus himself var absolut inte kristen. Han var jude och mediterade enormt mycket. Det är därför han typ kunde gå på vatten. Snubben var en enlajden. <laughs> Men eh, det handlar om att bara vara sann mot sig själv. Och hur blir man sann mot sig själv? Ja, Det är genom att sluta bry sig om andra människor. Och vårt samhälle idag, det enda de försöker få oss är ju att bry oss om vad andra ska tycka. Det är ju hur många likes du fick på din bild. Och, Gud vilken fin klänning, var är den ifrån? Jag köpte den här ifrån, min ifrån London, min från Milano. Vad är den bättre? Liksom. Det är hela tiden nexttopia. Hela tiden vad som kommer härnäst. Vad är nästa grej? Vad Var med på noterna, annars är du ute. Men gud, så där kan man inte dräff förra veckans frisyr. Fuck that. Skit i dig. Var dig själv. Tycker om att se ut så, klär dig så. Och gör det nästan provo provokativt. Gud, hade inte du den här väskan förra veckan? Fuck, idag, ja, det hade jag. Det spelar någon roll. Eller hur? Du måste Absolut. alltid, nästan så här, bli lite agro mot mm. omvärlden. och. Äh. Skulle du säga att det är en metod? Ja, då, Alltså en metod verkligen. att våga att vara... Ser det som att man provocerar lite? Ja, jag har ju sagt mm. det till dig. Skit ivrida. Mm. Jag har sagt det att bara sluta bry dig. Och typ. Om de ringer och bara. Och kan du komma in på jobbet? Nej, jag tänker inte göra det. Men va? Vad otrevlig du? Ja, ah, jag är ledsen. Mm. Om du uppfattar det så. Testa. Vad, vad förlorar du på det? Att vara sann mot dig själv. Så sitter du där kan du vara lite irriterad som bara nej. Men nu sitter jag här i solen och läser min bok. Eller tänkte jag gå och shoppa. Eller gör någonting för dig själv. Börja ta uppfajten med någon. Lär dig säga nej. Eller var, var, in, inte så vara elak. Men folk kommer uppfatta det som elakt. Och det är, det, det är där man gör fel. Genom att inte vilja vara elakt mot någon. Då går man med på vad folk... Man, man vill vara människor till lags. Folk bryr sig för mycket om vad, vad andra människor ska tänka om en. Och där gör vi fel. Och där kommer ångesten och där kommer alla problemen. Du tar upp en rolig grej och det är att du säger så här att när folk börjar bry sig för mycket om vad andra tänker och tycker så man, man är inte sig själv. Man inte sann mot sig själv. Och ja, det var det. Ja. Och allt man gör är liksom, man tycker att man är helt övermedveten om vad man, vad man gör och vad man håller på med. Och det roliga är att så, här, så kan jag känna med folk som är... Eh, du tog ett, eh, ett bra exempel till exempel en kille jag diggar alltså mm. då, då känner jag precis att så här, jag tänker på allt jag gör och allt jag säger och för fan jag är inte mig själv nu alltså. och det, det är frustrerande för du Men jag försöker vara honom till lags. ja jag försöker vara en annan person till lags och inte vara mig själv bara eh, men också jag blir så eh, jag kan bli som med, med vuxna mm. alltså jag kan bli som med folk som jag tycker står över mig Mm. Och det är deras... deras Hur äm... menar du, står över det? Ja, det är intressant, för att här kommer du in, Danny. Och jag, det, det är så jävla spännande. för att, jag jag också Med kändiskulturen mm. som finns. Och det är så, här... så känner man någon slags hierarki, eller vadå? Nej, utan jag tänker att det är många... Du måste vara medveten om att, att det är många som... Typ... Är lite konstiga runt... M runt mig? Runt mm. dig. Absolut. Men det märker ganska fort. Jag märker... Alltså så här, Människor som träffar mig jag, de får hundra chanser alltid, alltså 200 chanser, det spelar ingen roll men jag kommer märka om en människa all, aldrig kommer hitta eh, sig själv med mig mm. sen finns det människor som vi träffas första gången så är de lite heje eller haha eller säger något konstigt eller det, det är lite bökigt och sen märker jag ändå så ah, men, några gånger till så kommer han eller hon bara chilla och så kommer han var sig själv och märker mm. att jag inte är ett hot eller jag inte han behöver inte imponera på mig eller du vet det, kommer... för det är för där man hamnar mm. att man vill göra ett stort intryck Exakt. på någon man ser upp till eller ja. känner är en struktur där den är över den mm. med föräldrar med killar man gillar allting. Ja, men för jag tänker att det är det som kändes där har du ett, ett jävla övertag i att så här, du med all rätt kan provocera mer, kan vara dig själv och utrola för det kommer ändå alltid finnas människor som på något sätt dyrkar dig eller ser upp till dig eller kommer ge dig någon form av bekräftelse. Men där finns det ju, Även om min skara är fler än din mm, skara mm. så kommer det alltid finnas ja. människor som kommer gilla dig oavsett ja, men, absolut, och det är det här som blir så töntigt i att man här, det är exakt samma sak, att man man drivs säga... så mycket av, av bekräftelsen ja. och att det, att det ska vara den stora massan och att man ska bli omtyckt av den stora massan. Och så här, och jag, alltså, eh, dumt nog så sitter jag och tänker så här undrar om Danny hade eh, varit så här, om han inte hade gått den här vägen, mm. om han hade jobbat med något helt eller... annat. Uh, jag tänker ofta på det faktiskt. Mm. Om jag, vem jag hade varit om jag inte hade blivit Danny med Svenska Folket. Mm. säga så. Uh, Jag tror att jag var mer mig själv när jag gick in i Dål. Tappade bort mig själv under några år och nu har jag äntligen blivit den jag var igen. Mm. Och tagit några steg åt rätt håll. Jag var inne i en jävligt mörk snårig skog ett tag. Men um, nu har jag hittat ut och jag älskar mig själv. Jag älskar livet. Och det är, det är egentligen först, först när jag älskar mig själv. Som jag kan älska någon annan. Och älska min värld. Det börjar när du älskar dig själv. Det är då himlen kommer. Jag tror att så här, himlen är på jorden. Och helvetet är också på jorden. Men det är bara du som väljer. Var du är någonstans. Mm. Vilken varg du matar. Vilken låda du stoppar dina känslor i. Hur du ser på det. Är glaset halvfullt eller är det halv? Uh, fyllt. Mm. Mm. Halvtomt <laughs> eller halvfullt. Ja. Ja. Ja. Men, men så när du säger, så här att, att du har varit i en, i en mörkare period, för det känns ändå skönt att du är önsklig, att, du, att det har gått upp och ner också. Även men det, dig. Måste det, ja. det måste du göra. Det måste du göra. Det måste, måste, måste komma mörka perioder i ens liv. För alltså, det handlar om harmoni. Allting måste vara i harmoni med något annat. Och då måste du ha smakat på salt för att, eller äckligt för att gilla mm. gott eller regn, solsken. Det är så. Du måste ju mer, det, det är som så här nu ni lyssnar, ni kommer inte se men jag kommer försöka förklara. Eh, om Det är en, det, det är ett streck, det är livet. Och så börjar det åka upp och ner, upp och ner, upp och ner. och Det är liksom åren. Och sen kommer de här vågorna svänga mer. Djupare dalar kommer ge högre kullar. Mm. Men om inte du utsätts för så mycket om det är så här, ah, men jag går till jobbet, jag går hem jag pussar på min man, pussar på barnen går till jobbet, går, passion, passion någon dör och, och, och sen blir det härligt en god sommar, gud vad så det blir mm. ganska chill, det händer inte så mycket i ens liv, men om du är med om massa saker det är så dramatiska människor, du har en massa vänner som är sjukt dramatiska och Är helt underbara, men de utsätter sig för massa saker och ser på ett hemsätt, och sen kastas de till andra väggen och bara, Gud, nu är livet så underbart. Och det är liksom, som en åskådare, så ser man hur när pendeln bara, åker upp och ner hela tiden. Men på något sätt gäller det att så här, ta ett steg utifrån sig själv, se på sitt liv objektiv och bara, ah, jag befinner mig där just nu. Var är jag just nu? Ah, jag är i en mörk period. Det blir alltid bättre. Och det kommer alltid bli bättre. Men du måste också vilja att det ska bli bättre. För annars sitter du där och tycker att det är dåligt och dåligt och dåligt. Och sen dör och sen var det inget mer. Var det skittråkigt? Det här... Fy. Förlåt, fortsätt. Nej, fy. Jag bara tänker, har du under de här perioderna har du bara varit så här det går över när du går över och helt plötsligt en dag så kändes det bättre? Eller har du på något sätt aktivt Gjort någonting, tänkt någonting, tagit jobbiga beslut. Eller har det bara varit så att det har liksom gått över? Eh, när, när jag var liksom mitt i, i min storm så visste, så visste jag såklart inte det här. Nej. Och man vet oftast inte om det. Och man tycker bara att det suger och man förklarar för någon polare. Och oftast polarna säger det du vill höra och inte det du behöver höra. Eh, jag hade en vän vi är vänner fortfarande, hon heter Sarah, Sarah det find it, vi satt och lunchade och jag var jättedeppig efter att jag inte hade vunnit med Melodiförsvalen. Jag mm. kom tvåa och jag var helt jag mådde skitdåligt. För att jag hade liksom, jag, jag visualiserar väldigt mycket. Jag kan visualisera inför ett möte och han ska säga det och jag ska säga det här och så kommer det bli ungefär så här och det kommer bli skitnice. Um, och när jag kommer till mötet så har det redan hänt i mitt huvud. Och sen kanske... Ja, men, och det funkar. Då kanske inte det händer exakt på det sättet. Men det var någonstans där omkring Och det kändes väldigt bra. Och jag fick det som jag ville. Och jag då i Melodifestivalen hade visualiserat en vinst. Även en vinst i Europa. Och sen vad jag egentligen ville med den här vinsten. Jag ville fokusera på Spanien. Och ifrån Spanien så skulle jag till Sydamerika. Och från Sydamerika skulle jag till eh, USA. Men jag stannade på Bondegatan. Jag kom inte ens utifrån Sverige. Så för mig var det inte så här... Oh, fan, jag vann inte, utan det var så här, min fucking plan förstördes. Och det var, det, var, det kan jag inte liksom tvinga på att andra att fatta, men jag gick in i väggen, mådde skitdåligt och så satt jag där och var asbitter och skitsur, och käkade lunch med Sarah och så sa jag så här, ah, men jag hade en sån jävla plan och det här var det sätt som jag hade liksom fokuserat på. Och så tittade hon på mig och hon bara, oh, du är sån jävla tönt. Jag bara, va? att du inte är där du vill vara det är bara ditt fel inte Lorén, inte svenska folket inte någon annan det är ditt fel om du vill ut och bli världsartist, go ahead köp en fucking ticket åk boka möten gör din skit jag passat att du gapar bara så kan du inte säga jo det är precis vad jag kan säga och det fick mig bara haja till bara fuck tack tack för att du sa det som jag egentligen behövde höra för egentligen ville jag bara skylla ifrån mig och det är så jävla lätt att skylla ifrån sig ett stort jävla ego var jag och bara Åh, varför gick det inte vägen så som jag vill, mm. det är helt sjukt ja men alltså varför varför finns det ingen som ser efter mig varför Nej, kan det inte bara boom, allt boom. gå min ja. väg ja. precis och då, då då tog jag faktiskt saker i egen händer och bara nu flyttar jag eh, och skulle egentligen flytta typ månaden efter det den, den lunchen men under den månaden så ringde Björkman och frågade om jag ville vara programledare och det var också så att jag vad fan ska jag, ska jag inte och så, ja, sagt och gjort. Jag, gjorde det, jag gjorde det i alla fall det var svinkul, eh, mycket hände och jag hann må ännu sämre än vad jag mådde otroligt mycket sämre och ett tioårigt förhållande gick åt helvete eh, samtidigt som jag träffade din underbara syster så mitt i mitt mörke så fanns det bara ett Ett ljus, och det var Molly. Um, men någonstans så var inte jag klar med, med min skalle. Um, jag visste inte att jag var deprimerad. Alla såg det. Jag, jag kände mig ledsen. Jag grät hela tiden. Men det som fick mig att förstå att jag var, att jag behövde tid för mig själv, det var när jag flyttade till USA. Um, Och jag fick tid för mig själv att tänka, ifrågasätta vem jag var, vad jag vill. Och det var också där jag egentligen började så här, kolla in på meditation. Bara ett sidospår nu. Problemet med att alla är så jävla frånvarande och har ångest är ju för att ingen är här och nu. Alla tänker på imorgon eller tänk, tänker på igår. Fan sa jag till honom eller fan hur uppfattades jag då på jobbet eller, Gud, kommer jag få den här intervjun nästa vecka? Det är ingen som är här och nu. Och är man här och nu, då är man sig själv. För annars så försöker du projicera någon, någon bild av någon som du egentligen inte är till någon annan människa som du inte riktigt känner. Och så är han hon, och hon. Det är bara en massa lögner hela tiden. Men du märker så... Man märker när man träffar människor som är sig själv. Det bara känns att man bara, ah han var så skön. Eller hon var bara så här, hon hade sån skön energi. Hon var så här cool, brukar man säga. Men det är ju egentligen någon som bara hittat sig själv. Vissa har det, vissa föddes med det. Vissa, jag vet inte, knarka till sig. Vissa mediterar till sig det. Jag vet inte. Men för mig blev det otroligt viktigt att hitta tillbaka till mig själv. Och det var först när jag började hitta tillbaka till mig själv som jag kunde kolla i backspegeln och vara ah... Jag var deprimerad. Jag färgade håret. Jag försöker inte se som mig. Jag försöker vara någon annan. Fan var synd. Men fan var kul. Vad roligt att jag har gått igenom det här. Vad kul att jag har haft ångest. Fan vad härligt att jag med min mänskliga palett av känslor. Jag fick måla jävligt mycket med glädje. Jävligt mycket med färg. Med bus och skoj. Men jag hade aldrig gått över på den här mörka palettdelen med ångest och gråta och hysterisk liksom självmordstanket. Jag hade aldrig målat med de färgerna. Men det är ju bara en tavla. Måla på. Måla på. Och måla länge med mörkret. Men du kommer komma därifrån. För en tavla måste ha alla ingredienser. Eller de måste ha alla färger. Till slut så blir det en vacker tavla och det är du. Det är du som är den här tavlan. Och Jag är i i liksom. Jag, eh, jag, jag kollar på massa så här eh, andliga ledare på Youtube och hittar folk som säger vettiga saker. Och jag har precis hittat en, en kille som jag vill att du ska kolla mm. på. Eh, han säger så här celebrate everything, every moment in life. Hela tiden. Var, om du är förbannad slår dig i tårn och bara fan! Oj! och, och, bara, och Vänder direkt och bara fan vad härligt. Fan vad var kul att jag kunde känna så här. Att jag kan bli så våldsamt förbannad och jag vill bara slå någon eller något i, i taket, i väggen. Att jag kan skapa de här känslorna. Vad häftigt. Så vad du säger i princip är att hela podden och allt som vi är, alltså alla dol, all skit och allt är som vi. Bra. Vi ska, vi ska, det vi ska är fira jättebra. det. Fira. fira att ni är så ångesladda och bara, fan, vad, vad, vad mycket ångest jag har. Men, sen Sen frågar ni, okej, okay, vad kul. Men <hör> hur länge ska jag fira? <hör> För att det är inte så jävla kul. <hör> och det är där ni måste gå vidare och liksom bara ransaka. Bara, okay, nu är jag klar, nu har jag identifierat, nu har jag varit i några år den här personen. Eller jag har, haft, jag har mått så här. Kan jag personligt liksom se varför har jag känt så här? Finns det någonting som jag skulle kunna bara ändra på? För att komma därifrån. Eller är jag fortfarande här nu? Eller var någonstans i min ångest är jag i början, i mitten, i slutet? Men okej. Okay. Nu ska jag bryta in här och säga Kör. så här. Det är mycket snack. Som vi, alltså, det är så fina ord. Och jag tror på varenda ord du säger. Men jag är ett fan av konkreta handlingar. Mm. Och det jag har hört det är meditation. Mm. Det är provokation. Mm. Provocera. Och typ, var deppig. Mm. För du blir glad. Men mm. var... När du är deppig, identifiera du, mm. För du måste identifiera det. Men du vill ha konkreta ja, saker. Jag vill att du ska säga nu till alla som lyssnar och till oss vad vi ska göra. Meditera för helvete. Mm. Okej, okay, förlåt, då kommer vi in på en så rolig grej. För du vet att vi hade en hel vecka. Som heter Andliga veckan. Mm. Mm. Vet du det? Mm. You vet. know. Mm. Mm. Mm. För att vi, vi kände så här. Att shit, det här har typ blivit ett inslag i våra liv. Medvetet, omedvetet nästan. Så har någon typ av andligt kallade vi det tankesätt, mm. Men det var liksom det var långt borta från något så här religiöst liksom, eller någonting sånt. Utan Vi fick väl för oss att så här, Gud, vad, det ger oss bra saker att tänka att mycket händer av en anledning Att vi är där vi ska vara och så vidare och så vidare. Och att ibland så är det skönt att sätta sig ner i fem minuter och typ lyssna på en sån där eh, voice eh, någon person som är så jävla andlig och skön som har spelat in ett track där de leder dig i fem minuter liksom. Eh, men också att vi pratade om så här, ja men fan universum, scratch your back och det du sänder ut det får du faktiskt tillbaks och sen pratade de om så här helt sjuka saker som faktiskt har hänt oss. Typ att så här ja. Man kan kalla på saker. Man kan kalla på saker, mm. typ. Men, men, men för alltså, tjej, you, you got this. You got it, girls. Vi måste, vi bara, vi måste det. leva som men, vi lär. Här, men oftast är det att man tänker de här grejerna en gång och sen lever vi vidare. Sen bara, mm. Men hemligheten är att du ska få in det här varje dag. Repetera. Börja med en gång om dagen. Lätta är när du vaknar eller lägger. bara ah, Fan, just ja ah, Men då gör jag det nu. Mm. Det är borsta tänderna av nivå. Verkligen. Mm. Men den är för dem som typ inte ens fattar vad du gör när du mediterar. Alltså... Men så här, på, som, som, som vilket arbete som helst. Om du vill bli duktig på någonting. Då måste du ge dig tid. Jag har mediterat i ett och ett halvt år. Jag börjar nu känna så här. Oh, vad skönt. Jag kan längta efter att bara, oh, Gud, jag vill bara hem och sätta mig i min säng. Dra på mina hörlurar och meditera. Jag kan längta, jag kan gå in på toaletten och sätta mig i en stund. Men jag ska bara skita. Så sätter jag mig det och så sitter jag där och bara mediterar. typ försvinner lite grann i någon slags dvala. Och när jag kommer ut igen då är jag helt rebootad och mår svinbra. Men du måste verkligen ge dig tid att meditera och fan läs lite om det och bara okej, okay, jag ska försöka För att det handlar om att hitta sig själv och nuet. Och bli här, här och nu. Och älska sig själv. Alltså boostar du dig själv? Eller sitter du och tänker ja, på kring. Eller vad gör du? Tänker på? Jag, så här, Jag... <här> <här> Blir det väldigt personligt Blir det personligt Nej. och in på livet <här> <nu>? Nej. <här> <här> jag connectar med min mamma, min jorden. min jorden, alltså... Den, den svullstiga bollen som vi lever på. Som vi har fått allt. Allt som du ser på. Exakt just nu i det här rummet. Allting kommer från henne. Även du. Din kropp. Allt har hon producerat. Sen har vi satt ihop det och latchat med det. Men vi är hennes barn. Och sen har vi universum som är våran far. Och det här, det här jävla religion. Jävla fan helvetes religionjäven <laughs> fått för sig att kalla det för Gud och personifiera det till någon person som, som ser dig när du runkar eller ånnar ner <laughs> hela, hela grejen har bara blivit snevriden så att, bort med religion, bort med ordet Gud, för det är det är förbrukat det är ett brunt, sitt papper eh, så när jag mediterar så försöker jag Jag tänker på en plats som är viktig för mig en plats som är vacker, som jag uppskattar jag brukar se en, en otrolig natur som jag älskar, jag ser djur och jag känner att det här är en del av mig och sen när jag jag kan inte bara tänka att jag älskar moderjord utan jag måste känna att jag älskar jord. så jag brukar tänka på min mamma som jag älskar väldigt mycket och då framkallar jag de här känslorna som jag älskar men så oh, goda mamma känslorna och skickar energin till, till jorden. Jag ger, jag offrar, jag vad ska man säga, jag ägnar en tanke åt någon åt jorden då. Och sen får jag kärlek tillbaka. Blumigt nog, men jag känner att jag är så här, okej, okay, jag har connectat. Jag har stoppat in eh, laddaren liksom. Och när jag har fått det så vänder jag mig upp mot himlen eller kosmos, universum och Jag Gör samma sak som jag gjorde mot mamma gjorde liksom. Skicka massa kärlek ut i universum och så känner jag att jag får det tillbaka. För att jag är en produkt av universum. Av allt som finns där ute. Och det som jag har skapat då är en treenighet. En kärlek mellan pappa, mamma och barnet. Och där känner jag mig trygg. Där känner jag mig laddad. Jag känner att jag har stöd ifrån min grund, från min Min mark och jag har stöd från min far eller min, min kosmiska överhet, jag vet inte. Man får sätta ord på det själv, men det är viktigt att du visualiserar, att du ser det här, att du känner de här känslorna, att du skapar de här känslorna, att de framkallas. Och där blir jag väldigt laddad, jag blir otroligt laddad och känner mig så här, ah, ostoppbar. Det finns otroligt bra guidade meditationer att lyssna på, på nätet. Det finns ett gäng grabbar som heter The Honest Guys. The Honest Guys. Uh, The Honest Guys. Och de, de guidar dig med musik och jättevackra ord på om de det jag tänker på bra saker. Mot uh, ångest eller för att skapa lycka eller för att liksom bli av med depressioner. Det finns massa grejer innan du ska gå och lägga dig om du har svårt att sova. Um, och det har funkat för mig, men nu har jag känt så här. Nu har jag lyssnat på dem så många gånger så att jag är ledsna på dem. Så jag, jag börjar utforma mina egna. Och de är personliga. Och det är, här, det är här jag förstår att det jag sysslar med är vad religionen kallar för bön. Mm. Och det är det som jag tror kyrkan fick för sig. Att liksom, du vet... Bönen, det är egentligen en meditation med dig själv. För dig. För dig. För du ska liksom hitta nuet och dig själv. ransaka och skölja igenom. Vad jag gjorde jag idag? och Vad vill jag imorgon? och Vad vill jag med mitt liv? Ja, men det ska jag göra. Det tycker jag om. Det är ett attribut som jag ska lägga till i, mitt, i min tillvaro. Men det här som jag säger, det här är ett, ett arbete. Det tar tid att hitta sig själv. Det tar tid att lära känna sig själv och det är det. Ja, sen blir jag väldigt politisk där, för att jag, har, jag är skitarg på skolsystemet att det är inte att det är inte det här vi sysslar med istället. Fatta om, i sexan så fick vi sitta en grupp människor och meditera. Och bara så, du vet, en grym meditationsledare som får kidserna bara så här, hitta sig själva och älska sig själva. Vilken underbar värld vi hade levt i då, när de generationer blev vuxna. Trygga människor som kommer ut i arbetslivet bara Det är okej, okay, förlåt, jag backar. Hur ofta, hur ofta händer det? det är så här, nej, det är du som har fel. Jag står på med. Vi kan prata imorgon. Och sen bara, oh, fuck yeah. ja. det, det hade varit en bättre värld om vi visste vilka vi var. Så slapp tre flickor att sitta här och ha en ångestpodd. Det är alla andras fel. <laughs> Exakt. Ja, nej, men faktiskt. För det handlar om att älska sig själv. Och när du älskar dig själv, det är då du älskar resten av världen. Mm. Det, det, det, är, det är verkligen så enkelt. Men det är inte enkelt att komma dit. Det kräver tid. Så ett konkret, <laughs> ett konkret eh, tips är att börja meditera. Och gör det till en grej. Mm. Och du ska inte sitta i lotus-ställning. Har du inte i knäna? Nej. Fan skit i det. Ligg ner eller sitta på en mm. stol. Det som funkar för dig. Det finns inga regler. Nej. Det är det första man måste lära sig. Det finns inga rätt och det finns inga fel. Men den felen som finns det är när du fuckar någon annan. Mm. Um, men annars är allt din väg. Men alltså Hanna, förlåt, men jag tycker det är så härligt. För att antingen så, liksom jag hör ju att Dani har ju hittat sin meditation liksom. Men och det handlar väl om att hitta sin... Och att vi kallar det meditation. Och vissa kan inte kanske ens ta till sig det. Nej, nej. För de tycker att det är för flummigt. Liksom. Ja, men därför kom den där mindfulness-grejen nu för ett par år sedan. Och det har funkat. Men det börjar också bli lite så worn out. Folk blir så här... Men det var så så här trend. Med, ja. Mm, mm. Men... men... Ja, förlåt. Men det jag menar är att så här... Jag tycker ändå det är kul för att i vardagliga situationer. När typ så här du... Har haft fett mycket ångest över typ en kille. Och så har jag hört att du sagt så här: nej men, Så jag bara satte mig ner och så bara mediterade jag. Och, och, och nu har du så här slängt lite med det. Och ja. jag brukar inte riktigt fråga henne: vad, vad gör du för någonting? Men det, är så här, det kanske inte finns något: vad gör du? Utan mer: jag vill bara veta så här, Från ditt perspektiv: vad tycker du att du får ut av att faktiskt meditera? Mm. Och vad, vad gör det för dig? Nej men precis som du säger så handlar det om att hitta tillbaka till en själv. För så fort man blir, känner sig fuckad på något sätt, man känner att man har blivit behandlad dåligt eller man tänker och man får dåliga tankar, då måste jag förstå vad det är som, är, som jag skapar och vad som finns egentligen. Exakt, och då, och då förstår grunden. jag. Då förstår jag att det inte är någonting. Men det är exakt som du säger, det är samma sak. Det är samma idé om att man ska hitta kärleken. Mm. Man ska inte hitta rädslan utan den ska bort. Nej, och komma så, på. Så det jag konkret gör, det är att jag tar upp den här personen som jag känner så här. Den ger mig så mycket ångest. Mm. Och bara så här, den är världens finaste person. Ja, den är, du kör den. den ja. är liksom, det är han och jag inte så. Men den, vi är människor. Mm. Och vi är och han har jättegoda sidor. Eller hon eller vad det nu är som jag får ångest av. Och så är det här a blanket of light, a blanket of love. Typ. Mm. Och sen, Kärleksfull vänlighet ja. kallas det. För att man kan fokusera på en människa som man verkligen inte gillar. Och skicka mycket kärlek. Mycket kärlek. Mycket, mycket, mycket. Hela tiden. Tills att den här personen förvandlas i ditt sinne som du redan, Du har ju förvandlat den här personen till något ont. Och nu, det, nu håller du på att förvandla den till något bra. Alltså jag måste bara fråga... Um, för det som det som jag tycker är det absolut jobbiga i all och allting Är att jag känner en sån meningslöshet i allting Och att, jag, för, jag tänker så här Det vi pratar om nu, det är det grundligaste, det är det viktigaste Och har man det så borde inte någonting annat spela någon roll Och då borde du egentligen bo ute i en, hydda i skogen Men nu gör du ju inte det Och jag tänker så här Och du har också ganska, eller ja, utifrån sätt, sen kan man aldrig veta uh, hur det egentligen är att vara en annan människa. Men utifrån sätt så känns det som att du har väldigt mycket att faktiskt också vara tacksam över. Gud, ja. Så jag kan förstå att du är väldigt tacksam. Men, mm. men jag tänker så här, när man är där att man så här, man har en dröm uh, och jag vet att det är bara så här, ja, man, uh, se till att du kommer dit då. eller man känner så här, man vill ha en pojkvän eller flickvän, man har inte det, man vill ha en läge. Alltså, att, att man vill vara någon annanstans i livet och att man känner att så här Alla de här sakerna påverkar mig. Och om jag inte har dem kan jag inte vara lycklig. Mm. Och att det, att det är jobbigt. Classical what yeah. ifs. Yes. Om jag hade det. Om Precis. jag ändå bara hade det. Mm. Precis. Och det pratar vi väldigt mycket om. Att, att, och, och för jag känner också att jag har så extremt mycket att vara tacksam över. Men ändå så är, kan jag inte vara helt nöjd. Hur, alltså, hur, mm. för, förstår ni vad jag menar? Alltså, ja. hur, hur, hur ser du på det? Nöjade du med just. Mm. Ja men det, nu, nu pratar jag med <laughs> dig. Men vi kan ta Lord er Danny. <laughs> Lord Danny. <laughs> uh. uh, Hur långt är ett snöre? <laughs> ja, det kan vara hur långt som helst. <laughs> Exakt. Så hur, hur bra har du det? Jag kan, jag, jag kan ha det hur bra som helst. Jag har det bra. Du måste ju alltid jämföra med något annat. Och hur jämför man? Genom att uppleva, genom att se sig omkring, genom att så här, vem är jag? Om inte ni sitter i rummet? Finns jag ens om ingen är här för att se mig? Så hur är mitt svenska liv i Norrland? Hur är mitt svenska liv i Skåne? Det skiljer sig. Hur är mitt svenska liv om jag åker till Tyskland? Hur är mitt svenska liv om jag åker till Bangladesh? Mitt liv förbättras ju längre söder jag åker, märker jag. Jag märker att jag har sånt jävla bra liv. Och jag märker att ni har ett fantastiskt liv om jag bara åker några, några länder bort, liksom. alltså ut mot Indien. Vi har det så sjukt bra, men vi ser det inte. Vi är inte tacksamma för vi förstår inte vilk var vi är någonstans på ett snöre. Är vi mitten? Är vi långt bra? Om vi ser så här: till, hög till höger så är det dåligt och till vänster är det bra. Men var är du någonstans? Är du närmare höger eller vänster? Du måste någonstans förstå dig själv i ett större sammanhang. För att förstå vem du är, vad, var du befinner, vart du är på väg och vad du vill. Jag önskar att människor fick se sig mer omkring och brydde sig mer om hur det faktiskt såg ut ut i världen. För att genom att förstå var man är så förstår man vem man är och så förstår man utifrån det vart man är på väg. Får man fråga en sån här fråga? Ja. Känner du dig 100% här och nu. Så här, jag är så glad över att jag, jag, jag är så nöjd över livet. Och jag behöver inget mer. Du gör det. Okej, okay, får fråga en annan fråga då. Vad kommer allt annat in som är så här. Amen, du strävar ju fram. Du vill ju vinna Melodifestivalen. Du vill ju kanske. Jag vill kanske, okay, mm, Längre vill jag mm, inte. Okay. Ja men du undrar så här. Ja, vad, vad, vad, vad, vad tänker du? Hur ser framtiden ut i Danisa och Cedars Som huvud? mitt kall. Som jag trodde var att underhålla. Och det enda sättet för mig att underhålla är om jag vinner med Och blir större och blir mer känd och mm. mer pengar. Och mer... Eller hur, what if mm. liksom. Men jag insåg ju när jag var i USA att det inte är det jag vill. Så jag åkte Nej. hem. Nej. För jag fick ett kontrakt. Nu berätta snabbt att jag åkte dit. Jag sjöng på spanska och engelska Spanglish. Skulle bli någon slags Enrique Iglesias. Jag fick kontraktet. De sa we're gonna make you fucking famous. And fucking big. Och jag bara, yes, fan vad äntligen nice. Jag har kämpat hela livet. Det hände, jag visste att det skulle ske. Bra, skriv på här. Eh, så flyttar du till Mexi, Mexiko två, tre år. Mexiko. Och då är, ser du ett par stränder och lite palmer. Mm, och lite så här, mm. och schyssta bikinis. Ja, nej, jag, jag. jag fick se Mexiko City. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Där man inte får se himlen. För det är så mycket smog. Och det är bara avgaser och, och fula människor. så du Mexiko City? Ja, vad fan. Och det är faktiskt farligt för någon... För, för mig att vara där. Jag ser ut som Hej kommer råna mig ja. och ta mina inre organ. Ja. Um, så att jag, jag kände så här. Varför, varför gör jag det här? Är det för for fame and money? Mm. Mm. Men, men jag är ganska känd i Sverige. Mm. Ja. Och jag har bra med pengar. Jag kan köpa en lägenhet, jag kan betala hyran, jag kan gå på restaurang, jag kan köpa kläder om jag behöver. Jag behöver inte mer pengar. Jag skulle säga att jag har för mycket pengar. Jag säger inte att jag är svinrik, men jag, jag skulle lätt kunna gå tillbaka till vad jag var som student. Och leva på det. Mm. Ni gör ju det uppenbarligen, eller hur? Mm. Eller ni jobbar ju, men... Ja, men... du vet känslan av att så här, man tror att... Eh, att bara jag... jag hade lite man mer. Tror... Bara Exakt. jag hade lite mer. Om jag bara hade den där lägenheten... Men vet du vad det kostar? Ja, men... mm. Det kommer alltid kosta någonting. Och det som kostar i mitt fall, det var att säga hej då mm. till Molly, för att mm. Let's be frank. Vi kan älska oss hur mycket som helst. Men det hade spruckit någonstans om jag hade bott i Mexico City och hon hade bott i ja, New York eller kanske i Sverige. Vi, vi kanske hade hållit några år om, vi, om hon hade bott i Leif. För det är åtminstone bara sex timmars skillnad. Men, mm. men, eller sex timmar ifrån varandra med, mm. med flygplanet. Men det var liksom jag kände så här: Jag kommer tacka nej till allt jag älskar. För vad? För Sitta något som jag själv. egentligen har, fast bara i större utsträckning. Fuck it. Det här är inte värt och jag stod där med en otrolig kognitiv dissonans som det heter när man står inför någonting som du kämpat för. Du vill att ha den här killen och fan vad var snygg och när vi och gud det kommer bli så bra så blir ni ihop och du bara det blev oh, inte så bra. Det här var ju inte alls vad jag ville. Men nu har jag lagt ner så mycket pengar, tid, energi på den här idioten så att vi kör ett tag. Och då gör jag det av fel anledning och det var precis det som hände med mig. att jag bara jag vill inte vara här. Men jag har kämpat hela livet hitåt. Vad gör jag nu? Och då, då backade jag och bara, nu åker jag hem. För att det som blev viktigt för mig var att älska mig själv. Älska andra. Lära, dela med mig av mina tankar. Dela med mig av det som jag vill nu. Att folk ska vakna och tänka på det de gör och tänker och säger och känner. Och vad jag, gör jag det bäst någonstans? Jo, i delandet som jag har en publik som pratar mitt språk på svenska. Och nu är jag så pass mogen och, och älskar mig så mycket så att jag är beredd att släppa in er i mitt liv och, och sjunga om mina känslor, mina dagböcker. Och det gör man först bara när man är tillräckligt trygg eller liksom mogen. Och det kommer antingen med åren eller med en tragedi eller med någonting som händer i ditt liv. Något som skakar om dig och som bara, oh, shit. Jag har fått leva. Fram tills att jag var 25 så hade jag bara varit med om en massa balla i saker. Det var nästan så att jag gick runt och väntade på när, när, när kommer det? För att jag, jag, har haft, jag har kämpat, men jag har fått se mycket, mycket skörd, mycket frukt. Liksom. Snart kommer en smäll och smällen kom. Och Den är individuell, om det är att någon dör eller att du inte vinner Melodifestivalen. Det är samma för känslan som produceras i kroppen och det är så starkt som du känner den, den är, den är likadan. Um, nu ska jag inte jämföra någon som dör och en förlust i miljardet för mm. Men Det kan kännas lika illa. Men, ju. men exakt, det beror på hur du, vad, hur du kemiskt processar fram en, en känsla som gör ont eller inte. Mm. Men... Um, Nej men det är det jag tycker är så himla mm. bra att även om så här, alla kan inte relatera till en historia om ens liv som går ut på att man ska vinna Malifesvalen eller att man åker till Mexiko för att där kanske man ska bli nyanrika glesias. Men alla kan faktiskt relatera till känslan av att man alltid tror att det som är här och nu, det räcker inte. Nej. Det finns något bättre som väntar hela tiden. Oh, men det oh, finns förstås. inte. Det är nexttopia. Mm. Ah. Nästa mobil kommer bli så jävla bra. Du vet, de, de, de gjorde recensioner för iPhone 5 innan den ens hade kommit ut. Mm. Nej, men hur, hur gör man det? Mm. Ja, men det kommer bli så jävla bra. Vi har läst vad de har tänkt att de kanske ska göra med mobilen. Man bara, jaha. har du hållit i den? Du sa det ju från början. Alltså, att Du har sagt det under hela det här samtalet. har nämnt det här med att vi alltid tänker på nästa och Och det gäller för den här podden också. Vi var så jävla onöjda med här och nu. Och tänkte alltid på liksom, vad kommer sen? Vad ska jag göra sen? Hur kommer det att bli sen? Jo, mitt liv kommer att bli bra sen. Mm. Men alltså, det, tjej, ert liksom... liv är så jävla bra nu. Tack, tack. Danny. Det är så jävla bra. Man måste höra det. Men faktiskt, så här, vi sitter i din lägenhet ja. som du har köpt. Nej. <laughs> har du inte köpt den? Vem har köpt den? det hade varit drömmen ja, Din huvudlägenhet ja. ja. ja. Ditt förstanskontrakt ja. Som inte är mitt men, Lude, men, men jag är tillsammans med ägaren ja. Ja. Men det här är ditt hem ja. Hur Jag många äger möblerna i alla ja, Det här är ditt ställe mm. liksom Och vi sitter i din soffa och det här är dina snygga vänner Och ni har en fucking podd Som folk lyssnar på Alltså bara get your shit together Ni är otroligt vackra Talangfulla Roliga men ni skapar ångest. Oh och det är så god. dumt. Mm. Oh my god, I need, I need this man. Ja, men och jag, jag känner så här. Vi har ju ingenting mer att prata. Vi, vi, vi måste ju ångest, annars har vi inte vi att prata <laughs> Jag kan inte stryka under nog hur viktigt det är att om du vill lära dig spanska så måste du läsa böcker. Vill du lära dig att snickra, fan, du vet, ut och snickra, håll på med det. Vill du lära dig känna dig själv, det kommer ta stund det kommer ta ett tag men det är så värt för annars fans ska du gå runt och inte veta vem du är och sen lossas massa saker det, det är sån och det är oftast därför man träffar äldre människor som är de har hittat sig själva och lugna och de är så visa för att de har haft alla de här timmarna som jag har haft att tänka på under mitt korta liv har de haft utspritt ett helt liv som är normalt för att de har haft jobb och de har haft saker som har hänt och de har inte hunnit så mycket Jag säger inte att jag är en jävla <skratt> mästare. för det inte. För, men, men jag har kanske fått ett litet försprång. Men jag tycker att ni, det är ett ypperligt tillfälle för er, eran Olle, nu att bara sätta ner och, och smaka på er själva. Bara, vem är jag? Hur känns jag? Vem, vad vill jag? Och, och meditera. Jag vet, alltså, hitta er egna väg att meditera på. Guided Meditations. På Youtube. Sök. Så finns det röster som du hatar. och Så finns det röster som du gillar. Det är bara klicka sig fram. Men det är, det är ett aktivt val som man måste ta. Att börja se livet positivt. Ni måste också påminna er själva om en, en grej. Det här, en det här är tips. Ni kanske redan gör det. Och gör ni det inte så måste ni göra det. Skriv ner. Eller säg till dig själv. Allt som är bra i ditt liv. Och även om du inte tror att det är bra. Du säger Ja men jag har ju. Jag har en garderob. Det är något bra. Det är inte alla som har det. Du har alltså mer kläder än de du har på dig. Du har ganska mycket kläder faktiskt. Och jävligt mycket fina skor. Och fan, fan vad rikt liv vi har. För att uppenbarligen så tycker jag om kläder. Och då går till nästa rum och vad har jag här? Och jävlar, <laughs> kolla soffan och bordet och jag en matta. Vad får jag en matta för? Det behöver jag inte. Men fan den är mysig. Ja, jag tycker om vad ja vad va fint mitt liv är vad va mycket bra saker jag har, vilka fina vänner jag har jag har någon att prata med när jag är ledsen jag har någon att prata med när jag är glad, det är kanske samma person jag har det här, jag har det här och bara se hur rikt ditt liv är alltså det här kan till och med någon som bor på gatan göra, vad har jag jo men jag har en hel gräs, inget att sova på jag sover under stjärnorna eller jag, jag sover jag, jag, jag lever det här nomadlivet eller du vet Det finns alltid något bra att se. Men du måste börja se de positiva sakerna. Sen finns det bitterfitter som har valt att aldrig se dem. Och Jag, jag, jag har träffat dem och jag har skrivit med dem. Jag har bråkat med dem. Men de kan man inte ändra på. De har det är liksom de har bestämt sig att jag är så här. Och de trivs med det. För de vet inte vem de är utan den här bitterheten. Och det är väldigt synd för dem. Så när de dör... Och förena sen med världssjälen så de kommer bara slå sig för pannan och bara Fuck, vad dumt att jag valde att bli bitter och inte njuta av livet. För himlen är på jorden om du vill. Men du valde helvetet eller någonstans där mitt val. Vi, hur kan vi ha gjort det? Det finns alltid ett val och vi har alltid makten. Och jag tycker att Danny om någon är ett exempel på det. Jag är glad att du har berättat att du har något dåligt men Man måste må dåligt och det identifierar alltid mm. när, du, när du, jag är i en sån period nu, jag kan inte skriva jag, jag kan inte skriva musik ja men då vet jag, då är, då är jag där just nu, det är kanske är en vecka, två veckor det är kanske är ett halvår, men just nu känner jag inte för det den dagen som jag helt, precis som så här du, du bara går till köket, rycker i kylskåpet, tar fram en ost och börjar slajsa, för att du var sugen den dagen jag går till mitt piano och sätter mig, drar fram stolen och börjar plinka ja, då är jag sugen plö plötsligt Det, det, det, är, det är ingenting som jag kommer komma på utan det är något som bara kommer hända. Men jag har inte identifierat att just nu så är jag i en sån fas. Och försöka att identifiera, identifiera om du är i en sån fas. Vad va är jag just nu? Är jag lycklig? Ja, ah, jag är nog faktiskt ganska lycklig. Varför då? Jo, men jag har allt jag behöver. Jag har kärlek, jag en pojkvän eller flickvän. Jag har mamma och pappa. Eller jag har det och det att göra ett jobb. Jag har... Det funkar. Jag går inte under. Jag dör inte. Jag haltar inte. Det... Eller jag, för mig funkar det. Jag sitter i en rullstol och är svinlycklig. Se alltid det positiva. F får jag fråga dig en sak? Tycker mm. du att, um, att du, har, du är ändå så här objektivt ändå uppfyllt ganska mycket av kanske kan jag tänka mig det du ville i livet eller det du mm. tänkte så här, men gud jag, jag vill bli artist jag vill, att, jag vill nå ut och fan du är ju där liksom, på många sätt, ja. tycker du att du har kommit där, di, alltså, där du är på grund av att du har varit obekväm att du har själv bestämt dig för att jag ska göra det här och att du har förstår du, eller tycker du att så här, det hände bara Ja, både och, men Någonstans fick jag så pass mycket eh, själv, bra självkänsla och självförtroende att göra det där första Eller uppträdandet hur? som gick bra, så som gjorde det att det rullade på. på. Och just rädsla, det rädsla, vi bodde uppe på Högbergsgatan. Utanför på Högbergsgatan så finns det någon märklig kyrka som heter Andreaskyrkan som är en slags av art av någon annan egen, jag vet inte vad det är. Men hur som helst, på den fasaden så står det Gud är kärlek. Jag har sett den. Och, vad står det och på med? andra sidan står det Var inte rädd. Just det. Eh, citat Jesus. <skratt> Jag tycker det är jätteläskigt att det står Var inte rädd. På ett Jag sätt. <skratt> älskar att det står Var inte rädd. Ja. För när man narrows down till allt vi har pratat om så handlar det bara om rädslor. Rädslor inför att inte lyckas. Rädslor inför vad andra ska tycka och tänka om dig. Eh, rädslor för eh, om du ska uppfattas alltså du vet allt det där. Om du bara inte var rädd, tänk om du inte var rädd för någonting. Vilken jävla ostoppbar människa du skulle vara. För om du inte var rädd, Frida för att misslyckas då hade du inte suttit här. Nej. Och lika inte du heller. Och inte du heller. Det, ni hade inte suttit här och jag hade kanske inte suttit här om jag hade varit Så rädd för, för att uttrycka mig på det sättet som jag egentligen skulle vilja uttrycka mig på. För jag är fortfarande skraj. Det finns så mycket saker som jag skulle vilja säga. Jag skulle vilja vara mer aggressiv i, i vad jag tror på. Men jag vet också att det kan slå slint. Och människor kommer vända ryggen till. Och det livet som jag har byggt upp kommer kunna raseras. Det är min rädsla. Så därför håller jag lite i käften. Ibland. Så den här skylten då, utanför dörren som jag har sett varje dag i två års tid, var inte rädd. Det har jag försökt applicera på mitt liv. För det har blivit den här remindern. Var inte rädd. Okej, okay, Danny, vad, vad ska du inte vara rädd för idag? Nej, men du ska inte vara rädd för att ha en konflikt. Okej. Okay. Och så händer det, eller någonting. Någon säger så här, men jag, jag håller inte med dig. Nej, vad håller du inte med mig för? Att jag går och försöker gräva. Jag står, jag står på mig själv. Jag försöker applicera den här var inte rädd-grejen. För någonstans om det var nu Jesus som sa det eller någon annan. Det stämmer så jävla mycket. För vi går runt och är så fucking skraja för dumma saker. Hela tiden. Och vi bryr oss alldeles för mycket om vad andra ska tycka och tänka. Istället för att bara köra på det man är duktig på sin passion. Mm. Som är musik. Mm. Nej, jag gud ja. Jag känner att så här, vi... Vi ska bli, jag vet inte. Vi ska liksom peppa varandra i det här nu tycker jag. Ja men ni är ju ett power team liksom. Och ni finns ju här för varandra. Ja men även på distans. Vad vi måste jobba med är vår relation på distans. Hur man ändå kan känna energin från er när ni inte faktiskt fysiskt är i rummet. Så här, för att vi, vi kommer alltid fram till så mycket bra saker när vi sitter här. Och sen när man är på eget håll mm. så tappar man det. Men så fort man tappar det och, och ångesten infinner sig eller så här, fan oh, vad var det vi pratade om sist det kändes så bra då så här. mässa varandra för ni, ni har ju er klubb ni har ju, vad, jag behöver lite pepp eller fan skicka på ett hjärta, ni, ni är bäst och det är gratis att ge komplimanger eller att få, alltså det är så här ni finns ju för varandra, ge varandra komplimanger, ut med dem Och, och jag tror att faktiskt det vi just i det här läget i livet kan få, okej, okay, jag, jag tar gärna emot komplimanger. Alltså men, men alltså, jag tar jättegärna um, och det är det jag vet att jag vinner mest av er. det är den här Enrique, var inte rädd, gör det bara. Prata med honom, gör det nu, nu. Och då kommer jag på sig, shit. Det är jag kan göra det. Jag har, och, och, och jag har inget att vara rädd för. Alltså jag dör inte. Det är ju min så här. Det ska jag nästa min gravsten. Var inte alltså. rädd, kör. Mm. Det dödar, okej okay, inte på min gravsten för då, då var jag ju död. Mm. Men förstår ni? Ingenting är så farligt. Mm. Det, det, nej. det finns inget nej, i livet att vara rädd för. Egentligen inte. Och vi måste påminna varandra om det. Och så här, peppa varandra att vara modiga. För det är ju så här biggest thing in life. Var modig och inte vara rädd. Jag vet, Danny. It's so true. Okej, okay, får jag fråga nu? Mm. Vi måste wrap this up. Um, men jag, jag känner så här, rent spontant. Vad kan tre tjejer som vi är? De, de unga tjejerna vi är. Och vad, vad ni tror att alla andra liksom kan ta med sig. Jag vill bara höra vad alla Vad, vad vi tre så här, Vad känner vi att jag tar med mig mest av nu? Av det Danny sagt. Ska jag, du ja, men, ska jag börja? Men jag vill bara veta, jag vill bara veta rent spontant faktiskt, så här, jag kan, vi kan hjälpa varandra i livet. Jag bara känner så här att fy fan vad lätt det är och varför ska man göra så jävla svårt ja, till den tiden. Och det gäller att påminna sig, för man ah. glömmer det. Imorgon har du glömt det. Jag också glömt det om fem minuter. Men det gäller att om ge sig med människor som mm. tänker likadant. Eller jag är bara nyfiken på sånt här, så att jag söker mig till sådana sidor. Jag följer sådana konton på Instagram. Så när jag är mitt i mitt Instagram så dyker upp sådana här Remember to breathe. Remember who you really are. Och bara, oh fuck. En sån där, du vet, med fin text och alla bara bla, bla, bla. Men om du faktiskt verkligen läser och applicerar det på ditt liv, istället för att bara gå förbi den här skyltan där det står gud och kärlek, var inte rädd. Fan vad creepy. Eller bara, okej, okay, okej. Okay, bort med creepy. Vad betyder det här för mig då? Applicera. Kom ihåg det. För det är så lätt. Men vi gör det så jävla svårt. Och vi väljer det svåra för att vi är vana vid det. Mm. Ja. Så jävla sant. Uh, Hanna, vad tar du med dig då? Allt. Nej, men jag tänker verkligen på det här med att, att välja kärlek och inte rädsla. Mm. Och att, jag vet inte, jag tror att det är dags för oss alla tre att börja tro lite mer på, på att vi är tillräckliga. Mm. Och att nu kan det bli bra. För vi kommer bestämma oss för det. Ni, Någonstans tycker, måste ni nästan göra det för, vi... för måndagspodden... Eller Det mm. <laughs> De är inte ångestpodden Men, men det, det är liksom <laughs> det är det. Blivit en liten Den har fått en blå ton av. Mm. Mm. Och så länge ni håller fast vid den Jag vill inte säga att ni ska Nej, lägga ner den mm. Då kanske det blir så mm. Mm. Så länge ni håller An vid en gammal tanke Så finns den ju kvar mm. Så Jag vet inte Döp om den eller bestäm att det är Friday concert <laughs> Exakt <laughs> Ja, förstår ni det, det, ja. För det måste finnas någon slags utveckling. Man kan inte bara hålla fast vid en podd för att, för att, bara för att. den ger dig ångest. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi måste prata om ångest nu. Eller, eller något svårt, något som har ett problem. Det är bra att lyfta saker, men förstår ni att ja, ja, ja. någonstans så, ni bakbinder er själva? Alltså, vet ni vad jag kände nu så himla starkt. Nej, så att jag skulle vilja att vi alla tre går med på nu att så här, Vi är alltså inte klara på något tråkigt sätt utan klara på ett väldigt bra sätt att säga: Vi är de vi är nu. Det är, inte, det är inte så att vi kommer bli en bättre människa imorgon om vi gör det där eller att någonting kommer bli bra. Utan det här är ursprungsja. Och sen kommer jag att vara med om en massa saker och känna en massa saker. Men det här är ursprungsja. Och, det, och, och vad jag än gör i livet så är det inte för att jag ska försöka förändra det eller förbättra det. För att det är ju tillräckligt bra Just som det är nu. Om man, går, om man går in i det som vi precis mm. gjorde, liksom, konkretiserar det, betar ner det. Ja, jag mår bra. Jag, jag tycker om mig själv. Det var så vi började på den. Mm. Jag gör ju det. Då kan väl jag bara vara nöjd nu. Det är så här jag är. Och nu bara ska jag leva som den jag är. Eller? Amen. Amen. Amen. Verkligen. <laughs> bra. Ni är helt fantastiska. Ni är skit grymma du med. Men jag, jag är jätteglad att ni gör det för ni, ni når ut till andra människor som jag vet har samma tankar. Och det är så för något, samma stund som ni hjälper er själva så hjälper ni andra. Det är det jag gillar med, med den här podden. Den är viktig. Jag tycker att folk ska lyssna på det för det är bra grejer. Vi har varit kompisar nu med ångesten och ovänner och sådär. Men ja. vi behöver inte den. Eller hur? Och om den är det så är den där för att säga till oss att man ja. kan må bra också. Mm. Verkligen. det behövs. Allt behövs. Men det gäller också någonstans att någonstans ta kommandot. Och, Tack, nu har du funnits här tillräckligt länge. Så att, och jag har lärt mig massa av dig. Men nu vill jag faktiskt gå vidare. Och du, får, du är välkommen tillbaka. tillbaka. Du är välkommen tillbaka i mitt Men du, liv. Men, du kommer försvinna igen. Ja. Du får inte styra. Så, nej, exakt. Du får inte styra. Nej. Gud vad bra. Så jag tänker att Danny kom hit idag och predikade lite. Mm. Och sen nästa shit. podd då får vi bara, vad, vad lärde vi oss? Ja, ja, ja. För jag har så mycket att säga till er nu. Jag känner men det blir för det. långt. Ja, jag Förstår ni? Mm. Mm. Så men det kan bli kanske härligt. blir i eh, veckan. Så. Ja, jag känner att det här är någon form av reboot. Mm. Nu är det en omstart. Mm. Kanske blir det en omstartsvecka nästa vecka. Mm. Titta där. Mm. Gud vad härligt. Tack snälla mm. för att jag fick Tack komma. Det är som ska tacka. Glöm inte att meditera och know thyself Know thyself Nej. Det ska vi göra och det ska ni göra där hemma Jag har till och med glömt bort att vi liksom inte, Det har varit ett så samtal här i rummet Och så är det dessutom fler som kommer att lyssna på det här Men ni är alltid med Vi älskar alla Danny, love you too eh, och, eh, Vi, vi har som två veckor ah. Eller hur? Det gör vi mm. Ta till er allt vi sagt Och ta hand om er Dag Sommer, Dag sommar. Mastig kärlek. Pus Pus puss och kram. in knock day